Там висіла ще одна розсяцкована прикраса малюстра. Так само розсяцковане дзеркало в позолоченій рамі над камінною полицею і стояв стіл із вишуканими срібними приборами, каштелевими келихами та сервізом зі старовинної англійської порцеляни. Вечеря, котру подала дуже стара і непривітна служниця, виявилася щедрою та смачною. Тож здоровий молодий апетит Енн віддав їй належне. Деякий час пана Мінерва не промовляла ні слова, і Ен не наважувалася заговорити, боячись нового потоку розповідей про давні трагедії. Аж ось до кімнати прослизнув великий лискучий кіт і сів побіля крісла пана Мінерва і з мняв. Пана Мінерва налила в тарілочку вершків і поставила на підлогу. Цей жест настільки оподібнив її до звичайних людей, що Н майже зовсім позбулася благоволійного страху перед останньою з томгалонів. «Візьміть іще персики, моя люба!» «Ви ж нічого, нічого не їли!» «Панно томгалон, мені дуже...» «Томгалони завжди частували добряче», самовдоволено, – самовдоволено мовила пана Мінерва. «Я не куштувала смішнішого бисквіта за той, що пекла моя тітка Софія». Здається, єдиною, кого мій батько не любив запрошувати в гості, була його сестра Мері, що мала кепський апетит. Вона клала собі помалесенькі дрібці від страви. Для нього то була особиста образа. Батько взагалі не вмів прощати. Він так і не пробачив моєму братові Річарду, що той оженився проти його волі. Вигнав його з дому раз і назавжди. Щоранку на сімейній молитві батько проказував «Отче наш» та відколи Річард виявив до нього таку зневагу, завжди пропускав слова. «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Я і зараз бачу», пригадала собі пана Мінерва, як він стоїть отам от на колінах і пропускає цей рядок. У вечері вони перейшли до найменшої із трьох віталень, хоч і вона була доволі велика і похмура, і провели вечір перед широким каміном, у яким весело Палахкотів вогонь. Ен виплітала гачком набір Чудернацьких серветочок, а пана Мінерва в'язала вовняний плед і продовжувала свій монолог, що складався з епізодів яскравої і моторошної історії родини Томгалонів. Це дім трагічний спогадів, моя люба. Пана Томгалон, невже в цьому домі не відбувалося нічого радісного? Закінчити цю фразу, Ен спромоглася. Лише завдяки щасливому збігу обставин. Пана Мінерва мусила замовкнути на час, потрібний їй, щоб висякатися. Відбувалося, напевне, неохоче визнала пана Мінерва. Так, ми часто веселилися тут, коли я була дівчиною. Мені казали, що ви пишете книжку про всіх жителів Самерсайда, моя люба. Ні, це неправда. О, пана Мінерва була явно розчарована. Ну, Якщо ви все ж колись надумаєте, можете взяти для неї будь-яку з наших історій. Тільки змініть імена. А тепер, чи не хотіли б ви зіграти о 25? Боюся мені час іти. Ні, моя Люба, ви не підете нині додому. Така злива на дворі. І послухайте, як стогонить вітер. Я продала свою карету. Вона мені вже не потрібна. А ви не можете йти пішки за півмилі у таку негоду. Ви мусите лишитися у мене в гостях на ніч. Енни була певна, чи хоче проводити ніч у домі томгалонів. Проте вертатися до шелестких туполь у березневу бурю їй теж не хотілося. Отож, вони зіграли у 25. Пана Мінерва так захопилася, що й перестала розповідати жахіття. І попоїла перед сном. Вони їли це на моновій грінки і пили какао зі старих тонких і дуже гарних томгалонівських чашок. Нарешті пана Мінерва відвела її в кімнату для гостей. На щастя, як спершу подумала Ен, не в ту, де її сестру залила нагла кров. Це спальня тітки Анабели, мовила пана Мінерва, запалюючи свічки в срібних свічниках на доволі вишуканому зеленому туалетному столику і вимикаючи гасовий пальник. Бо ж колись Меттю Томгалон задмухнув був такий пальник, і Меттю томгалона не стало. Вона була найвродливіша з усіх томгалонів. Ось її портрет над зеркалом. Бачите, як гордо в неї складені вуста. Вона пошила цю химерну ковдру з різних клаптиків. Надіюся, вам буде зручно тут, моя Люба. Мері привітрила постіль і поклала в ліжко дві гарячі сеглини. І цю нічну сорочку вона теж привітрила для вас. Пана Мінерва вказала на широченне фланелеве вбрання що висіла на стільці і нестерпно тхнула нафталіном. Надіюся, вона вам пасуватиме. Її не вдягала, відколи в ній померла бідолашна мама. Ох, ледь не забула вам сказати, докинула пана Мінерва вже від дверей, що Оскар Томгалон два дні пролежав мертвий, тут, у цій кімнаті, а тоді воскрес. Але вони не хотіли, щоб він воскресав. Ось о чим трагедія. Добраніч, моя Люба, спіть міцно. Енн не знала, чи вдасться їй тут заснути. Кімната раптом видалася їй чужою, дивною, дещо ворожою. Та хіба нічого дивного немає в будь-якій кімнаті, де минули життя кількох поколінь? Тут чаїлася смерть, і кохання квітнуло, мов Троянде. Тут народжувалися діти, виривали сподівання і пристрасті. Тут було повно колишніх загуслих страхів. Однак цей справді був доволі моторошний старий будинок, де звідусіль визирали привиди колишньої ненависті і тяжких розчарувань, де гніздилися бридкі темні справи, котрих ніхто і ніколи не витяг на світло, і котрі тепер гнили по закутках і щілинах кімнат. Забагато жінок, мабуть, лило тут сльози. У ялинах за вікном скиглив і схлипував вітер. На мить Ен захотілося втекти, незважаючи на жодну бурю. Та потім вона рішучо опонувала себе і прикликала на допомогу здоровий глузд. Але якщо багато років тому тут відбувалися жаскі трагедії, то часом мали відбуватися і кумедні радісні події. Тут танцювали і ділилися своїми чарівними таємницями веселі юні дівчата. Тут – Народжувалися похенькі дітлахи. Тут були весілля і бали, сміх і музика. Тітка Софія, що поклала смачний бісквіт, була, напевно, дуже приємною жінкою, а непрощений Річард – галантним кавалером. Я подумаю про це і ляжу в ліжко. Ох, і ковдра! Цікаво вам, чи мій сон тут буде так само химерний, як і вона. І це кімната для гостей. Ніколи не забуду, який трепет охоплював мене раніше, коли доводилося спати в чиїйсь кімнаті для гостей. Енн розпустила коси і розчесалася під самісіньким носом Анабела Томголон, котра дивилася на неї з виразом погорди, марнославства і зарозумілості від усвідомлення власної вроди. Глянувши на себе в дзеркало, дівчина здригнулася. Хто зна, чиї обличчя майнуть у нім? Може, обличчя всіх тих сумних і нещасних жінок, що колись теж дивилися в нього? Вона відважно розчахнула двері шафи, майже очікуючи, що звідти на неї випадуть незлічені скелети, і повісила туди сукню. Потім спокійно влаштувалася на прямому стільці, весь вигляд якого свідчив про те, що сісти на нього означає завдати йому смертельної кривди, і роззулася потім наділа фланелеву нічну сорочку, задмухнула свічки і пірнула в ліжко, що його мері приємно нагріла циглинами. Якийсь час Енн не давали заснути стуки дощових крапель у шиби та глухі з того вітру під низку на вислам дахом. Та невдовзі вона забула про всі трагедії томгалонів і проспала без турбот і сновидінь, аж доки Перед очима її постали темні ялини на тлі червоного світанкового неба. «Я невимовно рада була приймати вас у себе в гостях, моя люба», мовила панна Мінерва, коли Н після сніданку зібралася додому. «Ми дуже весело провели час, адже так?» Хоч я так довго жила сама, що за малим не розучилася вести бесіду. І марно й казати, яка то втіха зустріти таку милу, незіпсовану дівчину» в наш легковажний час. Я не сказала вам учора, та це був мій день народження. І великою приємністю для мене стало ваше молоде товариство. Тепер немає нікого, хто пам'ятав би про мій день народження. Пана Мінерва легенько зітхнула. А колись таких було чимало. Ви, напевно, мусили вислухати моторошну хроніку, припустила того вечора тітонька Четі. Ох, тітонько Четі! «Невже все те, про що розповіла мені пана Мінерва, було насправді?» «Хай як це дивно, але так», – відказала тітонька Четі. «Багато страшних речей сталося в родині Томгалоні, пану Шерлі. «Не більше, мабуть, ніж у будь-якій родині, що налічує шість поколінь», – озвалася тітонька Кейт. «О, я думаю, більше. Здається, на них і справді лежить прокляття. Так багато з них померли наглою чи насильницькою смертю». Звісно, весь їхній рід був схильний до божевілля. Це всі знають. Саме по собі прокляття. Та я чула давню легенду. Вже не пригадую точно. Про Теслю, що будував дім і прокляв його. Там було щось із угодою. Начебто старий пол Томгалон змушував його в усьому дотримуватися усіх її пунктів. І той геть зобужів. Бо дім коштував значно більше, ніж він собі думав. Пана Мінерва ледь не пишається тим прокляттям, завважила Ен. «Сердечна старенька. Це все, що в неї зосталося», – мовила Ребека Д'ю. Ен усміхнулася, почувши, як статечно пану Мінерву кличуть сердечною старенькою. Вона рушила до себе в башту і написала Гілбертові. «Я гадала, що Дім галонів це старе сонне місце, де ніколи нічого не відбувається. Що ж, хай там нічого і не відбувається тепер?» але ж явно відбувалося колись. Маленька Елізабет розповідає мені про завтра, але старий дім томгалонів – це вчора. Я тішуся, що не живу в учора, і що завтра усе ще мій друг. А вже ж, пані Мінерва, як і всі томгалони, люблять бути в центрі уваги і насолоджуються величі власних родиних трагедій. Вони для неї – те, що чоловік і діти для інших жінок. Але Гілберте. Хай як ми постаріємо в майбутньому, не сприймаємо життя як одну суцільну трагедію. І не тішмося цим. Я не хочу жити в домі, якому 120 років. Сподіваюся, коли ми знайдемо дім нашої мрії, він буде або зовсім новий, без жодних традицій чи привидів, або, принаймні, такий, у яким до нас жили відносно щасливі люди. Я ніколи не забуду ночі, проведеної в домі томгалонів. До того ж, єдиний раз у житті я зустріла особу, здатну переговорити мене. Така вже була маленька Елізабет Грейсон, що завжди чекала якихось подій, і навіть те, що під пильним наглядом бабусі і жінки події ставалися рідко, не могло затьмарити її очікувань. Щось колись мало неодмінно статися як не сьогодні, то завтра. Коли в шелестких тополях оселилася пана Ширлі, Елізабет відчула що завтра, напевне, уже зовсім-зовсім близько. А мандрівка до зелених дахів допомогла їй уявити, яке воно буде. Але тепер, у червні, наприкінці третього і останнього року роботи пана Ширлі в самерсайдській школі, серце Елізабет упало просто в гарненькі черевички на гудзиках, що в них її завжди всувала бабуся. Цим черевичкам застріло багато її однокласниць. Проте самі Елізабет були байдужі всі черевички, у яких вона не могла крокувати до свободи. А тепер її люба пана Ширлі поїде від неї назавжди. Наприкінці червня вона покине Саммерсайт і повернеться до прекрасних зелених дахів. Сама думка про це тяжко гнітила маленьку Елізабет. Мартно запевняла пана Ширлі, що візьме її погостювати до себе, перш ніж вийде заміж. Елізабет відчувала, що бабуся не відпустить її вдруге. Вона знала, що бабуся не схвалює її близької дружби з панною Шерлі. «Це буде кінець усьому пана Шерлі», – плакала дівчинка. «Сподіваємося, що це початок чогось нового мала, бодьору втішала її Ен. Проте їй самі було маркітно. Батько маленької Елізабет не озивався. «Хто зна, чи то він не одержав листа, чи йому було байдуже?» «А коли так, то що ж будеш з його дочкою?» «Уже зараз у дитинстві її становище тривожне. А що чекатиме на неї згодом?» «Ті дві бабери замуштують її до смерті», – мовила ребека Дью. І Ен відчула, що правди в цих словах було значно більше, ніж вишуканості. Елізабет знала, що її муштрують. Найбільше дівчинку обурювало те, що це робила ще і жінка – Звісно, їй нітрохи не подобалося бабусині вказівки і зауваження, та хай як неохоче вона визнавала, що бабуся має на це право. Але яке право має жінка? Елізабет уже віддавна хотіла прямо запитати її про це вона запитає, коли настане завтра і з якою насолодою дивитиметься вона на вираз обличчя жінки в цю мить. Бабуся ніколи не відпускала Елізабет гуляти саму щоб, як вона казала, її не вкрали цигани. Адже 40 років тому тут уже вкрала якусь дитину. Тепер цигани на острові принца Едварда з'являлися рідко. Тож Елізабет відчувала, що таке пояснення – це лише відмовка. Чого б то бабуся хвилювалася, украдуть її чи ні? Елізабет знала, що ані вона, ані жінка зовсім її не люблять. Вони навіть ніколи не називали її на ім'я. Для них Елізабет завжди була просто дитиною. Як гірко було їй чути, що про неї кажуть дитина. Так само, як могли б сказати пес Щекицька. Якби в них вони були. Та коли дівчинка насмілилася заперечити проти цього, бабусине лице стало червоне і люте. І Елізабет була покарана за цю зухвалість. А жінка дивилася так удоволено. Дівчинка часто міркувала, чому жінка її ненавидить, нащо взагалі комусь тебе ненавидіти, коли ти така мала. Невже ти можеш бути варта ненависті? Маленька Елізабет не знала, що її мати, котра народила дитину ціною власного життя, була улюбленцею цієї озлобленої старої жінки. Та якби й знала, не зрозуміла би, яких викривлених форм набуває часом любов, скалічена, важкими? і гіркими обставинами. Маленька Елізабет не любила розкішного та похмурого яленового затинку, де все здавалося їй чужим, хоч вона й прожила там ціле своє життя. Проте, коли в шелескі тополі приїхала пана Шерлі, усе дивовожно змінилося. Тепер Елізабет жила в чарівливім романтичнім світі. Куди не поглянь, усюди була краса. На щастя, бабуся і жінка – не могли заборонити їй дивитися, хоч Елізабет не мала сумніву в тім, що якби могли, вони зробили б і це. Короткі прогулянки з панної Шерлі червоною дорогою, що бігла до гавані, які так рідко дозволяла їй бабуся, були, мов, світлі спалахи в її безрадіснім житті. Вона обожнювала все, що бачила. Далекий маяк, розфарбований у дивні біло-червоні кільця, береги оповиті прозорим туманом, Сріблясто сині хвилі, портові вогні, що мерехтіли в бускових сутінках, усе це приносило їй аж до болю невимовне щастя, а гавань з її туманними островами і вогненними заходами сонця, Елізабет завжди милувалася ними зі свого віконця на горищі. А кораблі, що вирушали в плавання при світлі місяця, деякі з них поверталися, деякі ні. Як мріяла Елізабет попливти на одному з них до Острова Щастя. Усі кораблі, що не верталися назад, стояли на якорі там, де завжди було завтра. А таємнича дорога бігла далі і далі. І маленька Елізабет так хотіла піти нею аж до кінця. Куди вона вела? Часом дівчинці здавалося, що вона помре, якщо не довідається. Коли настане завтра, вона пройде її всю і, можливо, знайде свій власний острів, де житиме вдвох із паної Ширлі. Куди ні за що не дістануться бабуся і жінка. Вони терпіти не могли води і ніколи в житті не ступили б у човен. Елізабет любила уявляти, як дражнитиме їх зі свого острова, а вони з безсилою люттю зиркатимуть на неї з того берега. «Це завтра!» – кричала бім Елізабет. «А ви лише ви не схопите мене. Як це було б весело. Який комедний вираз обличчя був би в жінки. Аж ось одного вечора наприкінці червня сталося дещо неймовірне. Панна Шерлі сказала пані Кембелл, що наступного дня їде на летючу хмару з дорученням до такої собі пані Томпсон, яка очолювала комітет із підготовки до зборів спільноти милосердя, і попросила дозволу узяти із собою Елізабет. Бабуся дозволила. Неохоче, як завжди. Елізабет, котра нічого не знала про певні факти, що були відомі пані Ширлі, і тим жахали всіх прінглів, не могла збагнути, чому бабуся взагалі дозволила. Але вона таки дозволила. «Коли я владнаю всі справи на летючій хмарі», – шепнула Енн, – «ми дійдемо аж до виходу з гавані». Елізабет була така схвильована, що й не сподівалася бодай на мить заснути. Нарешті вона відгукнеться на поклик дороги, що так довго вапала її. Та попри хвилювання, дівчинка дуже ретельно виконала свій невеличкий щовечірній ритуал. Почистила зуби, охайно склала одяг і розчесала довгі золотаві коси. Вона була певна, що в неї доволі гарні коси. Хоч, звісно, і не такі сонячні роді, як у пани Ширлі, хвилясті і із кучариками побіля вух. Маленька Елізабет віддала б усе, що завгодно, аби мати такі коси, як у пане Шерлі. Перш ніж лягти спати, Елізабет висунула одну із шухлят великого, окритого чорним лаком старовинного комода і витягла обережно захований попід носовичками портрет пане Шерлі, що його колись вирізала зі спеціального випуску тижневого кур'єра, де на одній зі шпальт були розміщені фотографії. Всіх учителів Самрсайської школи. «Добраніч, мила моя пана Шерлі. Вона поцілувала фотографію і поклала назад до сховку. Тоді вляглася, згорнувшись клобочком під ковдрою. Чернева ніч була холодна, а вітер з гавані пронизливий і гострий. Того вечора він лютував сильніше, ніж зазвичай. Свистів і ляскав, гнув долу віття дерев і глухо стукав у вікно. Елізабет знала, що гавань у місячнім сейві зараз, напевно, перетворилася на цілий огором бурхливих хвиль. Як-то приємно було б наблизитися до неї попід місяцем. Але таке було можливо тільки взавтра. «Цікаво. Де ця летюча хмара? Яка гарна назва? Теж мов би із самісінького «завтра». Прикро, що завтра так близько, а ти все не можеш туди втрапити» а що як вітер нажене дощові хмари. Елізабет не сумнівалася, що в дощі її нікуди не відпустять. Вона сіла в ліжку і молотовно склала руки. Дорогий Боже, проказала маленька Елізабет, я не хочу втрачатися у твої справи, та чи не міг би ти зробити так, щоб завтра не було дощу? Будь ласка, Боже. Наступний день боявся розкішним. Коли вони вдвох із паною Ширлі простували геть від понурого і темного будинку, Елізабет почувалася так, наче скинула невидимі кайдани. Вона насолоджувалася свободою, хоч жінка і поглядала їм услід крізь червоне скло у великих парадних дверях. Як це дивовижно і ти цим прекрасним світом із паною Шерлі? Що вона робитиме, коли панна Шерлі поїде? Проте маленька Елізабет рішуче відігнала цю думку. Вона не псуватиме собі такого гарного дня. Можливо, цілком можливо, вони з паної Ширлі нині дійдуть аж до завтра, де їх уже ніхто не розлучить. Елізабет хотіла просто, неквапно йти до тієї меритхливої плакиті на краю світу, тішачись до вколишній красі. За кожним поворотом дороги її очам відкривалися нові принади, а стежка постійно в'юнилася повторюючи всі вигини вузенької річечки, що не звідки узялися коло неї. У дороги пролягали велетенські поля жовців та конюшини, над яким голи бджоли. Де-не-де Ен Елізабет ішли справжнісіньким молочним шляхом поміж розсипів стокроток. Здалеку всміхалася протока, уся в сріблясто-білих баранцях. Гавань була, мов гладенький, лискучий шовк. Такою вона сподобалася Елізабет більше, ніж тоді, коли нагадувала ясно-блакитний сатин. Вони йшли і пили ніжний, лагідний вітер, що тихо шелестів довкола, не ластячись до них. «Правда ж гарно йти з таким вітром?» – мовила Елізабет. «Милий, дружній, духмяний вітер», – сказала Енн, радше сама собі, аніж дівчинці – таким, я колись уявляла містраль. Слово «містраль» звучить саме так. Яке ж то було розчарування, коли я дізналася, що містраль – це колючий злий вітер. Усе це було майже незрозуміло Елізабет. Вона ніколи не чула про містраль. Та їй достатньо було музики любого голосу. Саме небо тішилося разом з нею. Мореплавець із золотим кільцем у вусі, до такий, як ті, що живуть узавтра, усміхнувся, проминаючи їх. На згадку Елізабет прийшов вірш, який вона вивчила в недільній школі, і повняться радістю пагорби. Чи бачив той, хто написав його, такі пагорби, як у ті сині і ті над гаваню? Я думаю, цей шлях веде просто до Бога, замрійно проказала вона. Можливо, відповіла Ен. Можливо, Елізабет, усі шляхи ведуть до нього. Але зараз нам доведеться зійти з дорогою і попливти он до того острова. Це і є летюча хмара. Летюча хмара являла собою невеличкий вузький острівець за чверть милі від берега. На ньому росли дерева і стояв будинок. Маленький Елізабет завжди хотілося мати свій власний острів із бухточкою, дно якої було б вистелене сріблистим піском. А як ми туди попливемо? «У цьому човнику», – сказала пана Шерлі, витягаючи пару весел із плоскодонки, припнутої до похиленого над водою дерева. Пана Ширлі вміла веслувати. Та чи було у світі щось таке, чого не вміла пана Ширлі? Острів, коли вони допливли до нього, виявився дивовижною місциною. Де могло статися все, що завгодно? Звісно, то було завтра, адже такі острови є лише взавтра. Вони не мають нічого спільного з буденним сьогодні. Покоївка, яка відчинила їм двері, сказала Ен, що пані Томпсон збирає суниці на дальнім краю острова. Подумати лише, острів, де ростуть суниці. Ен пішла розшукувати пані Томпсон та спершу запитала, чи не може маленька Елізабет почекати на неї у вітальні. Їй здалося, що дівчинка втомилася після незвично довгої прогулянки. І мусить відпочити. Сама Елізабет не почувалася втомленою. Проте найменше бажання пане Ширлі було для неї законом. Вітальня, де повсюди стояли квіти, а у вікна вривалися невпинні морські вітри, була дуже затишна. Елізабет сподобалася і дзеркала над кам'яною полицею, у яким так гарно відображалася кімната, і Розчахнуте вікно, з видом на гавань, протоку і пагорб. Раптом у дверях постав якийсь чоловік. Елізабет стривожено глипнула на нього. Невже це був циган? За її уявленням, він був не схожий на цигана. Але ж вона ніколи циганів не бачила. Отже, він міг виявитися циганом. Аж тут, у миттєвім усяєнні інтуїції, вона відчула, що була б не проти, якби він її вкрав. Їй сподобалися зморшки в кутиках його очей і його каштанові кучері. Квадратне підборіддя і усмішка. Так, чоловік усміхався їй. «Хто ти?» – запитав він. «Я…» «Це я!» – затнулася Елізабет, усе ще трохи спантеличена. «О, звісно, ти – це ти. Вийшла з моря, напевне. Зійшла з дюн. Немає імені, знаного смертним». Елізабет відчула, що з неї жартують, але не образилася. Навпаки, їй було це приємно. Потім відповіла вона дещо гордовито. «Мене звуть Елізабет Грейсон», – запала мовчанка Дуже дивна мовченка. Якусь мить чоловік мовчки дивився на неї. Потім чемно запропонував їй сісти. «Я чекаю на пану Ширлі», – пояснила дівчинка. Вона пішла поговорити з пані Томпсон щодо вечері до зборів спільноти Милосердя. «А коли вона повернеться, ми підемо вдвох на край світу». Спробуйте тоді вкрасти мене, пане Циган, подумалося їй. А вже ж, але тим часом ти можеш гарненько розташуватися тут. І я мушу прийняти свою гостю, як належить. Чого б тобі хотілося? Кіт пані Томпсон певне щось нам приніс. Елізабет сіла. Вона була доївно щаслива і почувалася, як удома. Я можу попросити все, чого хочу? Безперечно. Тоді, урочисто мовила Елізабет, «Я хочу морозива із соничним варенням». Чоловік подзвонив у дзвоник і віддав наказ. «Так, це безсумнівно було завтра. Морозиво із соничним варенням не з'являється в такий казковий спосіб у сьогодні. Байдуже, приносить його кіт чи хтось інший?» «Ми залишимо трохи і для твоєї панни Ширлі», – сказав чоловік. Вони одразу стали добрими друзями. Чоловік говорив небагато. Зате часто позарав на Елізабет, і лице його світилося ніжністю, якої досі дівчинка не бачила навіть в очах пане Шерлі. Вона відчувала, що подобається йому, і була певна, що й він подобається їй. Аж ось він визирнув у вікно і підвівся Здається, мені час іти, мовив чоловік. Твоя пана Шерлі вже вертається сюди, тож ти будеш не сама. «А ви не хочете познайомитися з паною Шерлі?» – запитала Елізабет, облизуючи ложку, щоб не пропала жодна крапля варення. Бабуся і жінка померли б від жаху, узрівши таке. «Іншим разом», – відповів чоловік. Елізабет зрозуміла, що він не має наміру вкрасти її. І відчула найдивніше, незбагнене розчарування. «На все добре і дякую вам», – чемно мовила вона. «Тут озавтра дуже гарно». У завтра? Так, це завтра, пояснила Елізабет. Я завжди хотіла потрапити в завтра, і ось потрапила. О, розумію, відповів чоловік. На жаль, мушу зізнатися, завтра мене мало цікавить. Я хотів би опинитися в учора. Маленький Елізабет стала жаль його. Невже він нещасливий? Та як можна бути нещасливим, коли живеш у завтра? Доки панна Шерлі висловила Елізабет сумовито озиралася назад, на летючу хмару. Коли вони вийшли з густого, приборожного ялонового гаю, набитий шлях, дівчинка останнє озирнулася на неї. Із-за повороту на шаленій швидкості вилетіла бричка. Очевидно, візник зовсім не міг дати раду з кіньми. Елізабет чула крик пана Шерлі. Кімната дивно гойдалася. Меблі кивали і підстрибували. Ліжко. Як вона опинилася в ліжку? Хтось у білій мчіпці щойно вийшов за двері. Що це за двері? Яке незвичне відчуття в голові. Звідкись лунали голоси? Стишені голоси. Їй не видно було, хто там розмовляє. Та вона відчувала, що це пана Ширлі і той чоловік. Про що вони говорять? Елізабет чула тільки окремі слова, що в ряди годи випорхували з потоку тихої розмови. «Ви справді?» – пана Ширлі здавалася дуже схвильованою. «Так, ваш лист. Пересвідчитеся. Перш ніж їхати до пані Кембелл. Летюча хмара – це літній будинок нашого управителя. Якби ж лише кімната припинила гойдатися. Речі взавтра так дивно поводилися. Якби можна було озирнутися і побачити їх». І Елізабет протяжно зітхнула. Тоді вони підійшли до її ліжка – Пана Ширлі і той чоловік Пана Ширлі, висока і біла Схожа на лілею Стояла з таким виглядом Наче щойно пережила якийсь жахіття Проте сяяла якимсь внутрішнім світлом Що зненацька влилося в кімнату Разом із відблиском Призахідного сонця Чоловік усміхався їй Елізабет відчула Що він дуже її любить І що їх пов'язує якась таємниця Ніжна і дорогоцінна вона збагне її, щойно навчиться мови, якою говорять озавтра. «Тобі вже краще, Мила?» – запитала пана Шерлі. «Я хвора?» «Тебе збила бричка на дорозі до гавані», – відповіла пана Шерлі. «Я... я була недостатня метка. Я думала, що ти загинула. Я привезла тебе в човнику назад, і твій...» Цей пан викликав по телефону лікаря і доглядальницю. «Я помру?» «Ні, звісно, ні, маленька». Ти тільки сильно забилася і недовзі одужуєш. І, Елізабет, мила, це твій тато. Тато у Франції. Я теж у Франції. Елізабет нітрохи не здивувалася, бо якби так і було. Хіба ж вона не взавтра? Крім того, усі речі і досі ще гойдалися. Тато зовсім навіть тут моя хороша. У нього був такий чудовий голос. Можна було любити його за сам лише голос. Він нахилився і поцілував її. Я приїхав по тебе. Більше ми не розлучимося. У дверях знову постала жінка в білім чіпці. Елізабет відчула, що коли хоче сказати щось, мусить зробити це перш, ніж вона зайде в кімнату. Ми будемо жити разом? Завжди, відповів тато. А бабуся і жінка житимуть із нами? Ні, запевнив тато. Золоте призахідне сонце блякло. Доглядальниця вже сердилася – та Елізабет було байдуже. «Я знайшла завтра», – мовила вона, коли доглядальниця кивнула татові і пані Шерлі, щоб вийшли. «Я знайшов скарб, яким володів, сам не знаючи про це», – мовив тато, щойно за ним зачинилися двері. «Я ніколи не зможу віддячити вам як слід за той лист пана Шерлі. «Отак», – писала Енн у Гілбертові, «таємнича дорога привела маленьку Елізабет до щастя і нового життя». Шелестки тополі. Примарний провулок. Востаннє. 27 червня. Коханий, я підійшла до нового повороту на шляху. Багато листів я написала тобі за минулі три роки в цій старій башті. І сьогодні я пишу тобі востаннє. А потім довго-довго не матиму потреби в жодних листах. Усього за кілька тижнів ми будемо належати одне одному до віку». Ми будемо разом, подумай, коханий, бути разом, розмовляти, гуляти, снідати, мріяти, будувати плани разом, розділяти найчаревніші миті життя, перетворювати дім нашої мрії на рідний дім, наш дім. Хіба це не звучить придивно і таємничо, Гілберте? Усе життя я зводила у явний дім, а тепер він стане реальністю. Що ж до того, з ким я хочу жити в домі своєї мрії. Але про це трохи згодом. Спершу три роки здавалися вічністю. І ось вони послідно минули. Це було три дуже приємних роки. За винятком тих перших місяців, що зіпсували мені прінгли. Потім життя текло, мов золота ріка щастя. Давню ворожнечу із прінглами я нині згадую, немов поганий сон. Тепер вони люблять мене і геть забули ту свою неприязнь. Кора Прінгл, одна із прінглівських удів, подарувала мені вчора букет троянд, обмотаний стрічкою з написом «Найкращі учительці в усьому світі». Хто міг би чекати такого від прінглів? Джен тяжко побивається через мій від'їзд. Я із цікавістю стежитиму за її досягненнями. Вона розумна і дещо непередбачувана. Ясно одне – її чекає незвичайна доля. Не дарма ж вона так нагадує Беккі Шарп. Льюіс Аллен збирається вступати до університету Макгіл. Софі Сінклер – до королівської учительської семінарії. Потім вона вчительюватиме, аж не збирає грошей на навчання в школі драматичного мистецтва в кінгспорті. Майра Прінгл восени почне виїжджати у світ. Вона така вродлива, що навіть коли і не впізнає дії прислівника, спіткнувшись об нього на вулиці – це не матиме жоднісінького значення. І немає вже маленької сусідки в домі за стіною, оповитою віргінським виноградом. Маленька Елізабет поїхала назавжди з того гнітючого будинку. Поїхала у своє завтра. Якби я лишалася в Саммерсайді, мені б її страшенно бракувало. Та за нинішніх обставин я дуже рада. Пірс Грейсон забрав її з собою. Він не повернеться до Парижа. А житиме в Бостоні. Коли ми прощалися, Елізапет гірко плакала, хоч їй так добре з батьком, що я, певна, її сльози скоро висохнуть. Пані Кембл та жінка геть несхвально поставилися до цих змін і в усьому винуватять мене, із чим я охоче і беззастережно погодилася. Тут вона мала все, що потрібно, зверхньо мовила пані Кембл. Проте ніколи не чула жодного доброго слова, подумала я, хоч і не сказала цього вголос. Мила пану Шерлі, тепер я завжди буду Бетті, сказала наостанок Елізабет. Тільки, додала вона, часом я буду Лізі, коли сумуватиму без вас. Не смій ніколи бути Лізі, хай там що, відповіла я. Ми обмінювалися повітряними цілунками, доки могли бачити одна одну. І я повернулася до себе в башту зі слізьми в очах. Вона була така дивовожна. Це мило-золотаве створіння. І завжди... Уявлялася мені крихітною, еоловою арфою, готовою відгукнутися на найлегший дотик любові. Дружба з нею була неабиякою пригодою для мене. Надіюся, Пірс Грейсон збагне, що за донька в нього. Здається, він уже збагнув. У його словах було чути щиру вдячність і каяття. «Я не розумів ні того, що вона вже велика, ні того, що її тут не люблять», – мовив він. «Дякую». Тисячі разів вам дякую за все, що ви зробили для неї. Я віддала оправити в рамку нашу мапу чарівного краю, і подарувала Елізабет на пам'ять. Мені шкода їхати із Шелдських тополь. Звісно, життя на валізах дещо втомлює, та я любила цей дім. Любила прохолодні в ранішні години при вікні, любила своє ліжко, на яке мусила в прямому значенні вилазити, і свою блакитну подушку, схожу на пончик. Любила всі вітри, що віяли довкола. Ніколи, мабуть, я не буду вже так близько знатися з вітрами, як тут. І чи буде в мене ще колись кімната, де я зможу бачити і світанки, і заходи сонця? Шелестки тополі та руки, пов'язані з ними, відходять у минуле. Я не виказала схованки тітоньки Четі і не зрадила нічієї таємниці використання маслинки. Їм усім жаль, що я їду. І мене це тішить. Жахливо було б знати, що вони радіють, чи що їм нітрохи мене тут не бракуватиме. Ось уже тиждень Ребека Дю готує всі мої улюблені страви, навіть двічі пожертвувала по десятку яєць на бісквітний торт, а на стіл щоразу ставить святковий сервіз. Лагідні, карі очі, тітоньки Четі сповнюються слізьми. щойно я згадую про свій від'їзд. Навіть Демко, здається, поглядає на мене до Кірлова, коли сидить поблизу. Минулого тижня я одержала довгого листа від Кетрін. У неї справжній талант писати цікаві листи. Вона здобула посаду особистого секретаря якогось члена парламенту, що постійно роз'їжджає світами. Як захопливо це звучить – роз'їжджає світами. Людина, що може сказати «Їдьмо в Єгипет», так як інші кажуть «Їдьмо до Шарлотауна» і поїхати. Це саме те, що потрібно Кетрін. Вона досі вважає, що зміними у своїй зовнішності і житті завдячує мені. «Якби ж я могла розказати, що ти зробила для мене», – написала вона. «Мабуть, я справді допомогла їй». І спершу то було нелегко. Вона і слова не могла сказати без бажання шпигунути мене. А всі пропозиції щодо навчального процесу вислуховувала з невдоволеним виразом людини, що мусить поторати божевільному. Але чомусь геть про це забула? Усі ті шпильки були породжені її затаєною образою на власну долю. Усі запросили мене на вечерю, навіть Поліна Гіпсон. Стара пані Гіпсон кілька місяців тому померла, тож Поліна зважилася на цей крок. Я ще раз відвідала панну Мінерву в домі Томгалонів і вислухала ще один її монолог. Але я гарно провела час, ласуючи смачними наїдками пани Мінерви. Та й вона із задоволенням переказала ще кілька родинних трагедій. Вона не змогла приховати, що їй жаль кожного, хто не Томгалун. Проте зробила мені кілька милих компліментів і подарувала розкішний перстень з аквамарином. Місячні переливи блакитного і зеленого. Цей перстень подарував їй батько на 18-тиліття. Коли я була ще юна і вродлива, моя люба. Справді вродлива. Добре, що він належав пані Мінерві, а не дружині дядька Олександра, інакше я ніколи не змогла б його надіти. Дуже гарний перстень є якісь загадкові чари в цих каменях кольору моря. Дім Галонів невимовно пишний, особливо тепер, коли все довкруж нього квітне і зеленіє, та я не проміняла б досі ще не знайденого дому своєї мрії над дімтом галонів з усіма його угіддями та родинними привидами. Хоча привид у домі – це, певне, доволі вишукано і аристократично. Єдине, що я могла б закинути примарному провулкові – це те, що тут немає ніяких примар. Учора я востаннє ходила на старий самерсайдський цвинтар. Обійшла його весь і замислилася, з чого тепер сміється на небесах Герберт Пінгл. А сьогодні піду попрощатися зі старим королем штормів у багряній короні із призахідного світла та моєю уголовинкою в гаю, огорнутою гостими сутінками. Я ще втомилася після місяця іспитів, прощань та вселяких останніх справ. Цілий тиждень після повернення в зелені дахи я байдакуватиму, не робитиму нічого, лиш бігатиму на свободі зеленим світом літніх красот. Надвечір мріятиму понад джерелом дріад і висловатиму на озері осяйних вод у човнику з місячних променів чи то в плоскодонці пана Барі, якщо човники з місячних променів не відповідатимуть сезону. Збиратиму конвалії та огірочники в лісі привідів, шукатиму сонець на луці пана Гаррісона, танцюватиму зі світлячками на стежині закоханих, відвідую старий забутий сад Естер Грей і сидітиму на кухоні Мганку по наслухаючи, як сонно озивається море. А коли тиждень закінчиться, «Ти будеш удома, і я вже не хотітиму нічого іншого». Коли наступного дня для Енна дійшов час прощатися з мешканцями Шелестських Тополь, Ребекки Д'ю не виявилася поряд. Проте тітонька Кейт із дуже серйозним виглядом вручила дівчині лист. «Дорога панно Ширлі», – писала Ребека Д'ю, – «я пишу цього прощального листа, бо не певна, чи зможу висловити всі свої почуття в усній формі». Три роки прожили ви під нашим дахом. Щаслива власниця веселої вдачі та природної схильності до молодечих розваг, ви ніколи не піддавалися пустим захопленням бездумної та легковажної юрби. За всіх обставин і з кожним, надто з тієї, що пишуться рідки, ви поводилися з якомога вишуканою грешністю. Ви завжди шанували і берегли мої почуття. І думка про ваш від'їзд сповнює мене безмежним вічаєм. Та не повинні ми нарікати на те, що посилає нам провидіння. Сумувати за вами в Самерсайді буде кожен, хто мав честь знати вас. І одне просте, але вірне серце завжди повнитиметься до вас глибокою пошаною. А мої молитви завжди будуть про ваше щастя і добробут у цьому світі, і вічне блаженство у світі прийдешнім. Щось шепоче мені, що ви недовго лишитися панної ширлі, і незабаром поєднаєтеся в союзі душ із обранцем вашого серця, надзвичайно особливим молодим чоловіком, судячи з того, що я про нього чула. Та, що пише ці рядки, не наділа на привабливими рисами, відчуваючи тягар минулих літ, хоч я ще міцно стою на ногах і хочу прожити довго, ніколи не дозволяла собі плекати жодних матримоніальних сподівань. Проте і вона не відмовляє собі в задоволенні поцікавитися весіллями своїх друзів. Тож, що буде мені дозволено висловити моє палке бажання, щоб ваше подружнє життя являло собою суцільне і безперервне благословення. Лиш не чекайте забагато від жодного чоловіка. Моя повага, і чи можна так висловитися, моя любов до вас до віко лишиться незмінними, і часом, коли ви не матимете ліпшого заняття, згадуйте, будь ласка, що на світі є така особа, як ваша покірна слуга Ребека Д'ю. Постскриптом. Хай благословить вас Господь. Енду читала і склала аркуш. Очі її затуманилися від сліз. Хоч вона й сильно підозрювала, що Ребека Д'ю списала більшість фраз зі своєї улюбленої книжки «Добрі манери і етикет». Та це не зробило їх менш щирими. А по скриптум, безперечно, вилився просто зі сповненого любові серця Ребеки Д'ю. «Скажіть, милі Ребеці Д'ю, що я ніколи її не забуду і щоліта приїздитиму до вас у гості». «Ми завжди пам'ятатимемо вас», схлипнула тітонька Четі. Завжди палко озвалася тітонька Кейт. Проте останнім, що бачила Ен, від'їжджаючи від шелестких тополь, був великий Білий копальний рушник одному з вікон башти. Ним вимахувала їй Ребека Д'ю.